«Важди тебе ревнувала», – сказала Галина, не дуже схвильована подіями за шибкою. «Тепер можеш уже не ревнувати». «Не можу. Ревную щохвилини». «Ти робиш мені приємно». «Ненавиджу твою впевнену посмішку. Ти точно до когось іще швендієш. Я навіть уявляю, яка вона бридка. Убила б». Він сміявся А вона надулася і було незрозуміло Чи справді переймається Надуманими конкурентками Чи кокетує І це наповнило Чоловіче серце гордощами За подругу І я таки у тобі Не помилився, визнав він Що за тон Уставлені до дами Старий розпуснику. Можна подумати, ти мене обрав то я вирішила, що будеш моїм, і досягла свого. Пробач мені моє нахабство. Отак, От не забувай, з ким розмовляєш. Як можна забути? Тільки ти стояла перед моїми очима продовж усього життя. Навіть коли ти був з іншими, саме тоді і стояла. Доводилося міцніше заплющувати очі, щоб зберегти відчуття, ніби я з тобою. Не чую жалю в твоєму голосі. А про що шкодувати? Життя було як життя. І ти в ньому була. Хіба можу я бажати чогось іще? А якби прожити все спочатку? Мабуть, Оте все, що трапилось, було найкращим з усіх можливих варіантів, і я б не хотів нічого змінювати. Ти ж пам'ятаєш, як я пив, яким був невитриманим психом, як вічно поривався кудись, кидав то одну справу, то іншу, міняв міста й республіки, міг тижнями ночувати на вокзалах і бладхатах. Пропиваючи усе до копієчки Щось у мені було не так Я не думав про завтрашній день Навіть тоді, коли досяг середнього віку А ти хотіла затишку Гарного одягу, спокійної роботи Я не їсти усяку гедоту А ти любила смачні страви Ти навіть міста любила гарні Чернівці, Лондон, Венецію. А я любив Ніколаївсь на Амурі, Певек. Я навіть не можу тобі пояснити, чому я любив Певек, адже там глянути немає на що, а він мені сниться. І все ж я повернулася сюди, щоб ми знову зустрілись. Слава Богу! Але після того, як побувала за кордоном, відчула себе людиною. А зі мною ти б мучилась. Занадто вже різнилися наші уявлення про повноцінне життя. Це правда. Інколи поряд з тобою було трохи лячно, Ти жив так, ніби завтрашнього дня могло не бути. Нормальне чоловіче життя. Після шістдесяти це минає. А в мене? Нормальне жіноче життя. Після шістдесяти це минає. Вони засміялися. Цікаво. А як живуть ті чоловіки і жінки, які завжди залишаються разом? Як-як? А ти не знаєш? Ні мучаться. Валерій скерував машину на узбіччя і зупинив. Вони там деякий час сміялися, дивлячись одне на одного, а потім поснідали на запашній траві в тіні дубів, які підсилили в них відчуття упевненого спокою і затримали його настільки, наскільки це було можливо. «Пам'ятаєш ці кущі?» раптом запитав Валерій. А ми тут уже були? Так, колись, коли нам ще не було тридцяти, під час однієї з наших раптових зустрічей.